رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ما لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما u obadu nakon zahvale uzvišenom Allahu Đelešanuhu i salavata i salama na njegovog poslanika i minjenika muhameda salallahu aleyhi ve sellem i ovog dugotrajnog prekida kada je u pitanju obavljanja obavljanje džume i namaza mislim da je jako prikladno i mislim da je baš i vrijeme da se progovori o jednom Allahu jako dragom i baditu za koje učenjaci kažu da nosi titulu pola vjere a to je šukr Zahvalnost Allahu uzvišenom Zahvalnost uzvišenom Allahu Đelešanuhu ima veliki stepen u vjeri. Kao što rekao smo, učenjaci kažu naša cijela vjera kada smo mi u pitanju može se podijeliti na dva dijela ili zahvalnost na blagodatima koje nas obasipaju ili strpljenje na nedaćama koje nas zadesi tako da su u stvari za i strpljenje dvije polovine, dvije strane jedne iste medalje a to je ovaj din koji nosimo to je ovaj islam Ako biste htjeli pobrojati Allahove blagodati ne biste mogli Kada bismo počeli brojati dunjalučke Allahove blagodati ne bismo ih mogli pobrojati. Kada bismo pob htjeli pobrojati ahiretske blagodati, odnosno vjerske blagodati koje nam Allah daje putem Kur'ana, putem sunneta poslanika sallallahu a.s. putem znanja o ovoj vjeri koje je došlo s neba poput kiše za duše, ne bismo mogli pobrojati. Prenosi se u jednoj predaji da je čovjek živio 70 godina više 70 je proveo u Ibadetu i to bio je isposnik kod ranijih naroda šta znači isposnik? to znači da se posvetio Ibadetu potpuno jer prije su imali običaj da odu u pećine i da tamo Ibadete cijeli dan, cijelu noci i život spavali su samo nekoliko sati malo jeli, malo pili i slično preselio je i doveden kod Allaha uzvišenog. A ovo nam govori poslanik ali sratu sada. O čovjeku iz ranijih naroda. I Allah Đalešanu u svojim melecima kaže, vodite ga u džene sa mojom milošćem. A čovjek se okrene... I počne da gleda, kako sam tvojom milošću, gospodaru, ja sam toliko i toliko uproveo u ibadetu. Praktično cijeli život bez grijeha, samo u ibadetu. Pa je Allah naredio da ga vrate i da uzmu sav njegovi ibadet 70 godina i stavi na jednu stranu vage a da blagodat vida stave na drugu stranu vage pa da vidi šta će, da vidi šta će prevagnut i prevagne blagodat vida. Njegovi balic 70 godina, pus, nama, zikr, i nije bilo griješenje jer je bio u pećini daleko od ljudi, nije mogao zaleći za blagodat vida. Eto to vam je zahvalnost Allahu Đelešanu koja je neophodna na to jednoj blagodati a kamoli gdje su druge blagodati cijelo zdravlje, pa porodica pa zraku i dišemo sve su Allahove blagodati koje možemo pobrojati a kamoli na njima zahvaliti i e zato se postavlja sad pitanje kako da mi budemo zahvalni Allahovi robovi kako da mu zahvalimo na tome kada znamo da je zahvalnost bila osobina virovisnika za Nuh a.s. Allah Đelešanu kaže inna hukane abden šekura zaista je bio zahvalan Allahov rob za Ibrahima a.s. je rekao šakiran lijen umih zahvalan na njegovim blagodatima Hame, sallallahu alaihi vasallam, kada je upitala ga Iša, kako beži imam Buhari, zašto toliko u noću klanjaš da ti pucaju pete, ne da ti otiču pete, pucaju. Od dugog stajanja na namazu su sati i sati. Njegov odgovor je bio, afela akuna abden shakura, zar da ne budem zahvalan roba Allahu. Istota ko zahvalnosti i osobina vjernika svih dobrih koji slijede poslanike vjerovjesnike. Za nije naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao u hadisu pobežima muslim, ajaban li amri almu'min in amrahu kulluhu lahu khairu. Veliš zalik illa Čudan je primjer vjernika. Sve što ga zadesi za njega je dobro. I to samo za vjernika laži. Ako ga zadesi nešto dobro, on zahvali na tome i bude i nagrađen za to. A ako ga zadesi nešto loše, on se strpi pa bude i nagrađen zato. Kako da budemo zahvalni? Ovako Ibnul Kajim definira, odnosno definiše, zahvalnost da se na čovjekovom jeziku vide tragovi Allahove blagodati tako što na njoj zahvaljuje. I kaže Alhamdulillah. Da se u njegovom srcu vide tragovi Allahove blagodati zato što je priznaje da je od Allaha žalšanu i da je zadovoljan s njom i treće je da se tragovi Allahove blagodati vide na njegovim rukama i nogama i ostalim dijelovima tijela pa tako ako mu je Allah dao zdravlje da se vidi na namazu da ako mu je dao i metak da se vidi na zekatu da se vidi na postu A ako mu je dao i zdravlje i metak da se vidi na hađu i drugim dobrim dijelima koja su poznata svima vam To je prava zahvalnost. Ponovit ću još jedan pot. Zahvaljivati jezikom, riječima, Allahu uzvišenju. Zatim srcem priznavati tu blagodati, biti svjestan da ne možemo nikada dovoljno nas zahvaljivati i da su to Allahove blagodati koje su iznad naših mogućnosti zahvale. I treće, da se vidi na našim dijelima ta zahvalnost Allahu Dželašanu. Tako ćemo biti od onih koji su zahvalni. Mi ovim danima uzvišenom Allahu Dželašanu zahvaljujemo na dvije velike blagodati. U ovim danima ove bolesti zahvaljujemo Allahu Dželašanu na blagodati zdravlja. I u tom smislu dužni smo i da se pridržavamo svega što će očuvati tu blagodat. Makar se nama nekad činilo i da je nešto pretjerano i da je ovo i da je ono, od zahvalnosti na blagodati zdravlja je da se čuva ta blagodat koliko u našoj mogućnosti. I drugo, blagodat obavljanja namaza u džematu. Jer blagodat i Ma mi kad ne bili svesni prevazilazi blagodat ljubljackih dobara. Jer Ibrahim alejsalam kada je gradio Kaabu, nije molio Allahu dželle ni za obskrbu, ni za meso, ni za ni za bilo šta od dunjala, nego je govorio izgrađujući Kaabu sa Ismailom: "Wa arina manasikana i poduči nas obredima našim." Ja molim muzišinog Allahđuljšanu da obskrbi naša srca za hvalnošću prema njemu, da nam sačuva naše blagodati i da ih proširi i da, im, da nam ne uskrači, bilo šta od onoga što je za nas važno od Dunjaluka i Ahireta. Kuluka u Lihadava, Stokferula, Ljivorakuni, Sajiru Moslevi.